Приготви си път за работа. През лятото на 1934 г. прекарахме с учителя на Яворови присои. Бяхме около 70 души. Всяка сутрин се изкачвахме над нашия стан, където при изгрев слънце правехме молитва. След това изпълнявахме паневритмията там, на широката полянка, изравнена специално за целта от нас. Програмата беше почти както на Рилските езера. Имаше общи обеди, вечерен огън. Учителят държеше и беседи. Често уреждахме общи екскурзии до резньовете. Една важна точка бяха и разговорите с учителя при разни случаи. На 2 август утринта след паневритмията започна разговор. Когато някой се къпе често, светлите същества имат условия да дойдат при него, понеже едно от условията за идването им е чистотата. И трябва не само еднократно чистене, но постоянно. Бъдете чисти. Чистота значи да не внасяш еднообразие в живота си. Грехът е нещо еднообразно. Например, Против някого ще кажеш, че той е такъв и такъв. Утре ще кажеш същото. Всеки ден повтаряш същото. Трябва да разширим кръга на любовта си. Не да не зачитаме баща си и майка си, но да разширим любовта си. Трябват да ви много сравнения, за да ви стане въпросът ясен. Да обичаш врага си, това значи да си по-силен от него. Ти като го обичаш, той ще хвърли оръжието и ще дойде без оръжие. Да обичаш врага си, това е най-силното оръжие. Когато влезе човек в космическото съзнание, той влиза в цялото. Там всичко е в хармония. Когато идва новото, то съдържа и една тъжна част. Тогава, когато събаря старото. тъгата е в това, дали то ще бъде по-хубаво. И после, когато се съгради новото, там е радостта. Тъмният дух, като мравешкия лъв, прави конусообразна дубка. Стените на конуса са гладки и са покрити с ситни песачинки, които са много рунливи. И когато мравката не влезе в конуса, при всяко движение се изронват песачинките и тя пада на дъното, където е скрит мравешкият лъв, за да чака жертвите си. Какъв майстор е той? Как му стига умът? Цяла техника има там. Една сестра попита. Какво става с човека, когато спи? Той излиза от тялото си. Когато заспива, човек се учи как да оставя тялото си и да отива при своите си горе. При спане човек постоянно се учи как да се излъчва. Докато не си свършил работата, ще живееш, а когато я завършиш, ще умреш. Красотата е в незавършените работи. И грандиозното е там, че работата не може да се завърши. Свърши ли си работата, приготви си път за друга работа.